Ba, da Erro, ba, e, Doribane hau ditugun saspi presoetariko bat, e, hau ba, e, Doribaneko presoen arteko urte gehiendara presoa da, eta, ba, Uztaiaren hogeita zeian, hogei urte bete, bete zitu erarik, ez? Ba, Iñaki Erro, 1.200 euro gaita saspi Uztaiaren hogeita izan zegoaria zibilaren gati, pasai doribane, Eta, bueno, e, tortura salatuak izan ziren Eta, ba, espetxe ugari ezazik pasa izanada, ez? E, ba, ahien artean, ba, Karabantxel, Alkalameko, Herrera de la Mancha, Porto de Santa Maria, Tenerife, Hospital de, la, de Karabantxel, Tenerife, Valdemoro, Tenerife, Valdemoro 96an e, berriz era eraman zuten eta la rohita 98an, abenduaren 22an da transfertu dute, ba gaur egun elagoen especial de Lari, es. mm, urteak eta urteak eman ditu. Bai, ba da, ba beste tipeste especetada pa berrioter Tenerifean mugimendu zitugu zubdelari ba mugimendu asko on direla eta horri ba, ikusten da dispertzioaren e, ba zainden beraien nahia ba des, da, eta ba, oso gogorra izango delarit da duda dira ber eh va dir 43 gaurrean e, ba, ba kanari zuten eta bi ha hori baliza bat balizaba te Zarritan, ba, ziega aldaketa ba, etengabeak izaten ziren, espetxe behar dinean, inkluso bi alditan aste berean e, aldaketak egone, ba, katxeoak, eta ba, isolamendu moduluan baita sarritan egon da, e, behin baina behiagotan gozerreba eta tsapeak egin behar izan ditu bere oniarrizko eskubideak e, aspetatzenko ezizituz, hauek espetxean egunero aurratzen ba, bai dira beraien e, eskubideak, eta e, adibinez, garo egitan mausteko urrian, e, tenerifen egitan maustegun elikaduratu gade egoltzen, eta bimilian pues aspiriríamos, garaiko gozerro bat egin zuen, ba 25 egun egortzen jan gabe eta ondorio oso larria izan zituen ba bere gorputzak eta aipatzekoa da eh eh Iñaki erro ba 34 dena dituela eta arriskualdia daukala Ba, doktrina parodelakoa ba, aplikatzeko, jakin da honetak arren suflimendu guztiarekin. Baita, zirun laudunekin gaudera, eneko holta, beste hausoko persoa, ba, betea ditu ba, bi erenak. Ba, Salatxeko egora hau eta beste perso asko bizituten egora hau ba, Donibane auzoan tertulia informatibo bat egitea, e, Ba, Donimaneko eta ausuetako laupreso oiekin e, Nona salduko digute, ba, beraie e, urte askotan egon diren espe, Espetxetan urte askotan egon direnez, ba, salduko digute ba, Zeintxuki izan diren bere bizipena Nola bizi izan duten dispertsioa, errepresioa e, Zegoera latxa da bizitzea espetxean Zerden espetxes espetxe ibintzea eta, pues, holako gauzak, eze... Eh? jendea zertxibilizatu nahian, ba, beharrezkoa dela, da, iniz baino gehiago, jendea mugi araztea, eta... eta hori, jendea ba, ba, ikustea, badagola jendea hogei unte maten dituena espetxean, eta bentsatxean jendea zein dezakem bera bera bera buruarekin <tarko> ez. Ezteletik, azarroaren beste itxarro bat daukese? Eee... Eh, bai... Eh, Lehen esan duela ez dago e, tertulia bat izango dela azaroaren saspian Arratxaldeko sortxitan da nire baneko hauzeo elkartean Piko teo pizka bat egon larik, Eta planteatu dugu azaroaren amarrerako Oia ma biter ditan ba, azuntzio plazatik ateratu den Bizakate mugikorra bat egitea ba, ba Represio guztia usalatzeko eta inaki errori ba, ba, elkartasun pizka bat adieraztego